Студія Койко. Найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став вподобайки. Друзі, ми дуже вдячні вам за неймовірну активність на каналі. Коли ми починали, навіть не думали, що наша праця викличе такий інтерес. Та тепер ми точно впевнені, що робимо щось правильне. Дякуємо вам! Разом ми переможемо. Пауло Коельо Хіппі. Частина 4. Той славозвісний Меджик Бас не мав нічого чарівного й аж ніяк не був схожий на плакати, розвішані в агенції, Кольоровий кузов. Увесь у малюнках і гаслах. Це був просто автобус, який свого часу правив за шкільний транспорт. Без відкидних сидінь та з багажником на даху, де лежали припасовані запасні каністри з бензином та шини. Водій зібрав групу. Десь із 20 осіб. Здавалося, що ніби всі з одного фільму. Хоча вік міг варіюватися від неповнолітніх утікачів із дому, було двоє дівчат такого штибу, у яких жодного документа не спитали. Аж до одного пана з устромленими за горизонт очима із виглядом ніби вже досяг просвітлення, до якого так прагнув, і тепер вирішив здійснити прогулянку, довгу прогулянку. Водіїв було двоє. Один розмовляв з англійським акцентом, а другий мав виразну індійську зовнішність. Хоча я ненавиджу правила, нам доведеться підкоритися деяким. Перше. Ніхто не може мати при собі наркотики після перетину кордону. У деяких країнах це призводить до ув'язнення, а в інших, як от в Африці, можуть відрубати голову. Сподіваюся, ви добре зрозуміли зміст сказаного. Водій зупинився, щоб переконатися, що всі зрозуміли. Люди, здавалося, повністю прокинулися. Унизу у багажнику я везу каністри з водою і армійські пайки. Кожен пайок містить м'ясний паштет, галети, Злаково-фруктовий батончик, плитку шоколаду з горіхами або карамеллю, порошковий апельсиновий сік, цукор, сіль. Готуйтеся бути без гарячої їжі після того, як пройдемо Туреччину. Транзитні візи будуть видані на кордоні. Вони платні, але не надто дорогі. У деяких країнах, як от у Болгарії, що перебуває під комуністичним режимом, ніхто не зможе покидати автобус. Справляйте ваші фізіологічні потреби заздалегідь, бо я не зупинятимуся. Водій поглянув на годинник. Час рушати. Візьміть ваші рюкзаки в салон із собою і сподіваюся, що ви захопили спальні мішки. Будемо зупинятися вночі, іноді на заправках, які я знаю, але переважно в полі, біля шосе. У деяких місцях, де ні перше, ні друге неможливо, як от у турецькому Стамбулі, будуть дешеві готелі. Чи можна покласти рюкзаки на дах автобуса або мати більше простору для них? Так, звичайно. Але не дивуйтесь, якщо їх там не знайдете, коли десь зупинимося попити кави. Усередині, у задній частині автобуса, є місце для багажу. Тільки одне багажне місце, як сказано на зворотній частині буклета з мапою подорожі і питна вода не включена в ціну квитка. Тож, сподіваюся, кожен захопив пляшки із собою. Ви зможете набрати води на заправках. А якщо щось трапиться? Тобто, хтось із нас захворіє, наприклад. У мене є аптечка першої допомоги. Але це саме перша допомога. Достатня, щоб довести хворого до якогось міста. Тому дбайте. Дуже дбайте про тіло, ніби це ваша душа. Сподіваюся, всі зробили щеплення проти жовтої пропасниці та віспи. Першу Пауло зробив. Кожен бразилець не може покинути країну без цього, тому що іноземці, буває, вважають їх зараженими всілякими хворобами. Але він не робив щеплення проти віспи, оскільки в його країні вважалося, що одне з дитячих захворювань, кір, уже імунізувало організм, та, хоч би як Водій нікого не питав про довідку. Люди почали заходити й обирати місця. Багато хто поклав наплічники на сусідні сидіння. Та водій одразу забрав багаж і закинув його до задньої частини автобуса. По дорозі ще підсядуть люди. От егоїсти! Дівчата, що здавалися неповнолітніми, мабуть, із підробленими паспортами, сіли поряд. Павло сів з Карлею і вони одразу почали сперечатися про місце біля вікна. Карла придумала мінятися місцями три години. І вночі, аби вже спати спокійно, вона лишалася біля вікна. Пауло розцінив цю ідею як аморальну і несправедливу, бо дівчина завжди б мала кудись зіпертися головою. Урешті було погоджено, що ночі теж мінятися місцями. Двигун завівся. І шкільний автобус, перетворений на щось таке романтичне лише в назві Меджик бас почав подорож у тисячі кілометрів, яка мала їх привести на інший край світу. «Поки водій говорив, у мене було відчуття, що я вирушаю не в якусь пригоду, а на військову службу, обов'язкову в Бразилії», – сказав він приятельці. Згадуючи обіцянку, дано під час спуску з антавтобусом – яка вже багато разів відкладалася. Цей коментар розізлив Карлу, але не могла ж вона сваритися чи пересідати на інше місце після ледве п'яти хвилин поїздки. Дівчина витягла із своєї сумки книжку і узялася читати. «Ну як, ти задоволена, що їдеш в на місце? До речі, тип з агенції нас обдурив. Ще є вільні місця». Він не обдурив. Ти же чув, як водій сказав, що люди ще підсідатимуть дорогою, і я не їду в якесь місце. Я повертаюся. Пауло не зрозумів відповіді, а вона не пояснила. Тому він рішив дати їй спокій і почав дивитися на безмежну рівнину довкола, скрізь перерізану каналами. Чому Бог створив світ, а голландці створили Голландію? Чи ж на землі не було ще земель, що чекали на заселення? Через дві години всі вже перезнайомились, чи принаймні представились. Оскільки була група австралійців, хоча симпатичних і усміхнених, але не дуже праглих балакати. Карла теж робила вигляд, ніби читає книжку, назву якої вже забула. Та насправді, мабуть, думала про пункт призначення, про прибуття в Гімалаї, до яких іще було їхати тисячі кілометрів. Пауло з власного досвіду знав, що з цього починається туга, але не сказав нічого. Принаймні вона не зігнала свій поганий настрій на ньому. Уже добре. В іншому випадку довелося б пересісти. Позаду сиділи двоє французів, батько з дочкою, що видавалася невротичною, але захопленою. Збоку ірландська парочка. Хлопець тут же представився і розказав, що вже їздив один раз, а тепер везе своє кохану. Бо Катманду, якщо доїдемо туди, звичайно, було місцем, де він збирався провести принаймні два роки. Хоча повернувся раніше через свою роботу, але тепер кинув усе. Продав колекцію мініатюрних копій автомобілів, за яку дістав добрі гроші. Колекція автомобільних мініатюр принесла гроші? Звільнив квартиру. Умовив кохану їхати з ним і усміхався на всі 32. Карла почула фразу місцем, де збирався провести принаймні два роки. І перебравши удаване читання, спитала, чому. Райан, так звали ірландця, пояснив, що в Непалі ніби втрачаєш відчуття часу. Увіходиш у паралельну реальність, де все можливе. Мертв кохана Райана не була ні симпатичною, ні навпаки, але, безумовно, Явна не вважала, що Непал був місцем, де вона б замешкала протягом наступних років. Та, судячи з усього, її кохання виявилося сильнішим. Що ти маєш на увазі під паралельною реальністю? Той духовний стан, що опоновує твоє тіло і душу, коли почуваєшся щасливим, а серце сповнено любові. Зненацька все, що є частиною твоєї буденності, Набуває іншого значення. Кольори стають яскравішими. Усе, що тебе дратувало, як-от холод, дощ, самотність, навчання, праця, здається новим, бо принаймні на долю секунди ти ввійшов у душу Всесвіту й насолодився нектаром богів. Ірландець здавався задоволеним, ніби пояснив словами таке, що можна було зазнати тільки відчуттями – Мерт показувала своїм виглядом, що не надто рада розмові з красивою голландкою. Входила в протилежну паралельну реальність, яка робить усе час від часу бридким і гнітючим. Є також інший бік, коли дрібниці нашої щоденності перетворюються на великі вдавані проблеми. Вівдалі Райан, ніби відгадавши стан душі своєї коханої, «Існує не одна, а багато паралельних реальностей». Ми перебуваємо в автобусі, бо так захотіли. Маємо тисячі кілометрів попереду і можемо обрати, як подорожувати, шукаючи мрію, що раніше здавалася неможливою, чи бачачи незручні сидіння та надокучливих людей. Усе, що ми уявляємо тепер, буде матеріалізуватися протягом усієї подорожі. Мерт Утала ніби не розуміє натяку. Коли я був у Непалі вперше, здавалося, що у мене дійсний контракт з Ірландією. Якийсь голос невтомно мені повторював: "Проживай це зараз, скористайся кожною миттю, бо ти повертаєшся на свою землю. Не забудь зробити фото, щоб показати друзям, який ти безстрашний і відважний, і зазнав такого, чого й вони хотіли б, та не мають відваги". Аж доки одного дня разом з іншими я не пішов подивитися одну печеру в Гімалаях. На наш подив у місці, де нічого не росте, була маленька квітка, у півпальця завбільшки. Ми сприйняли це як чудо. Знак. І щоб виявити пошану, вирішили взятися за руки і заспівати мантру. Кілька секунд здавалося, що печера вібрує, холод більше не дошкуляє. Далекі гори наближаються. І чому це сталося? Тому що люди, котрі раніше мешкали тут, залишили майже на дотик відчутну вібрацію любові, здатну вплинути на будь-яку людину або річ, що з'являлася в тому місці, як та проросла на на квітки. Прагнення. Наше безмежне прагнення зробити світ там, назовні, трохи кращим, набувало форми і впливало на все. Мерт, певно, уже чула цю історію багато разів, але Пауло і Карла були зачаровані словами Раяна: «Не знаю, скільки часу це тривало, та коли ми повернулися в монастир, де зупинилися, і розповіли, що з нами сталося, один із монахів сказав, що там десятки років мешкав чоловік, якого вони називали святим. Сказали також, що світ тепер змінюється, і всі пристрасті, абсолютно всі, стануть інтенсивнішими. Ненависть буде сильнішою і руйнівною, а любов явить своє обличчя ще осяйнішим. Водій перервав розмову повідомленням, що теоретично вони мали б зараз їхати до Люксембурга й провести там ніч, але, на його думку, ніхто з присутніх не мав герцогства за пункт призначення. Тому вони поїдуть далі і спатимуть під відкритим небом, неподалік від одного німецького міста Дортмунда. Я невдовзі зроблю зупинку, аби ви змогли перекусити і зателефоную на фірму попередити, щоб попередні пасажири були готові до відправлення раніше зазначеного. Якщо ніхто не їде до Люксембурга, заощадимо дорогоцінні кілометри. Усі зааплодували. Мерт і Райан уже збиралися повернутися на свої місця, коли Карла їх зупинила. Але ж ти не міг би стрибнути в паралельну реальність, тільки медитуючи і вручаючи своє серце божеству. Я роблю це постійно, але також повсякчас думаю про печеру, про Гімалаї, про монахів. Гадаю, що я вже відбув строк у тому, що називають західною цивілізацією, я в пошуках нового життя. Крім того, тепер, коли світ насправді змінюється, як позитивні емоції, так і негативні будуть проявлятися з більшою силою, і я, тобто ми, не налаштовані зіткнутися з поганим боком життя. Немає необхідності, сказала Мерт, уперше втручаючись у розмову її демонструючи на практиці, що за кілька хвилин зуміла подолати отруту ревнощів. Пауло до певної міри розумів це. Він уже зазнавав такого у більшості випадків, коли міг вибрати поміж помстою та любов'ю, вибирав любов. Це навіть не завжди був кращий вибір. Іноді це вважали боягуством. Іноді він сам почував, що ним керує страх, а не щире бажання покращити світ. Він був людською істотою з усіма її слабкостями. Не розумів усього, що відбувалося в його житті але дуже хотів вірити, що шукає світло. Уперше відтоді, як сів у цей автобус, Пауло збагнув, що це було йому передбачено здійснити цю подорож, познайомитися з цими людьми, зробити річ, яку звик проповідувати, але не міг зважитися, віддатися Всесвіту. Невдовзі люди вже сформували свої групки. У деяких випадках на спорідненості мови, в інших через певний невербальний інтерес, наприклад, сексуальний, за винятком двох дівчат, мабуть таки неповнолітніх, які намагалися триматись відчужено від усього і усіх, бо з певністю вважали себе центром уваги, чого насправді не було. Перші п'ять днів проминули швидко, тому що всі звірялись одне одному й обмінювалися враженнями. Монотонність не пригнічувала, хоча рутина переривалася тільки зупинками на заправках. Поповнити запас бензину і води, купити кілька бутербродів і напої, сходити в туалет, а решта – це розмови, розмови і знов розмови. І всі спали під зорями, у більшості випадків відчуваючи сильний холод, але раді можливості бачити небо, розуміючи… Що так вони розмовляють із тишею, сплять у товаристві майже видимих ангелів, припиняють існування у якусь мить, хоч це і було б заледве на долі секунди, щоб відчути вічність і безмежність довкола. Паоло і Карла об'єдналися з районами мертв. Правда, мерт приєдналася з нехотя, бо вже багато разів чула цю історію про паралельні реальності. Тож її присутність зводилася до постійного нагляду за своїм коханим, щоб не бути змушеною вернутися з півдороги через те, що не змогла лишитися цікавою жінкою. Навіть після двох спільних років. Пауло теж помітив інтерес ірландця, який за першої ж нагоди спитав про зв'язок між ними, і одержав пряму відповідь Карли. «Ніякого». «Добрі друзі?» «Навіть і не це». Просто супутники. І хіба це ж не правда? Він вирішив приймати речі, як є, і облишити недоречений романтизм. Вони нагадували двох моряків у плаванні до якоїсь країни. Навіть якщо займали одну каюту, один спав на нижній койці, другий на верхній. більше Райан цікавився Карлою, то більше мертв утрачала певність, сердилася, нічого не показуючи. Звичайно, бо це було б виразною ознакою залежності. І почала присуватися до Паула, сідаючи поряд під час розмов, кладучи голову на його плече, поки Райан розказував про все, чого навчився після повернення з Кадманду. Яке диво! Після шести днів подорожі збудження почало поступатися нудзі. Закралася рутина, наповнивши все довкола. Тепер коли ніхто вже не мав нічого новенького до оповіді, усім здавалося, що вони майже нічого іншого і не робили. Лише їли, спали під відкритим небом, шукали кращої пози для сидіння, відчиняли й зачиняли вікна через сигаретний дим, нудилися власними історіями та розмовами інших. І ніхто не витрачав нагоди шпигнути іншого» як зрештою завжди роблять людські істоти, збиті в стадо. Хай навіть таке маленьке й доброзичливе. Так тривало, доки не заведніли гори, і долина, і річка, що мчала урвищем. Хтось запитав, де вони їдуть, і водій індієць сказав, що в'їхали в Австрію. «Незабаром спустимося і зупинимося, щоб усі могли помитися». Немає нічого кращого за холодну воду, аби люди пересвідчилися, що кров тече по венах, і є думки, які можна відкинути геть. Усі пожвавішали від думки про повне оголення, абсолютну свободу, що на контакт із природою. Водій в'їхав на кам'янисту дорогу, автобус хитався з боку на бік. І багато хто закричав від страху, та водій тільки сміявся. Нарешті приїхали на берег якогось струмка. Точніше, рукава річки, яка вийшла з русла, зробивши невеликий вигин зі спокійними водами, а потім верталася в основну течію. Півгодини, Скористайтеся, аби попрати!» Усі побігли по рюкзаки. Частиною будь-якого багажу хіппі були рушничок для рук, зубна щітка. Їх шматок мила, оскільки завжди ставали десь табором замість розміститися в готелі. Смішно від цих байок, що ми не миємося. Ми, можливо, чистіші, ніж більшість буржуа, які нас обговорюють. Обговорюють? Та хто на це зважає? Сам факт прийняття критики вже дає владу тому, хто критикує. На того, хто це зауважив, упало кілька розлючених поглядів. Ніхто з хіпін не приділяв найменшої уваги тому, що казали інші. Хоч це й було напівправдою, бо всім подобалося привертати увагу своїми одежами і квітами, відвертою і провокаційною чуттєвістю на кожному кроці, декольте, що натякали на груди без бюзгалтерів, й іншим, і довгі спідниці, бо це було жіночно і елегантно. Так вирішили колективні стилісти, чиїх імен ніхто не знав. Чуттєвість, до речі, була не способом притягати чоловіків, а відчуттям гордості за власне тіло і бажанням це виявити перед усіма. Хто не мав рушника, похапав запасні майки, сорочки, светри, нижню білизну. Короче, будь-що, аби витерти мокре тіло». Одразу ж усі вийшли і дорогою до берега почали повністю роздягатися. За винятком, звичайно, двох дівчат, які теж зняли верхній одяг та залишили трусики і лівчики. Дув досить сильний вітер, і водій сказав, що місце було сухе і наузвище, тож усе швидко просохне. Ті, хто проїжджав дорогою на горі, не змогли б побачити, що там унизу. Гори затуляли від сонця, але краса. Скелі обабіч з учепленими в них соснами і відшліфованими за віки каменями була такою, що всі одразу кинулися, не роздумуючи, у холодну воду. Кричали, бризкали водою на інших. Момент спільності між різними групками, що утворилися в подорожі, ніби кажучи, ми тому мандруємо, що належимо до світу, який ненавидить бути нерухомим. Коли ми лишаємось в тиші на якийсь час, починаємо чути Бога, подумав Пауло, та коли волаємо з радощів, Бог теж нас чує і з'являється тут, щоб благословити. Водій та його помічник, які вже, певно, безліч разів бачили молоді голі тіла, без жодного сорому показали себе. Залишили групу купатися, її пішли оглянути, чи все добре з тиском у шинах та рівнем мастила. Уперше Паоло бачив Карлу голою, її повинен був контролювати себе, щоб не почати ревнувати. Груди в неї були невеликими, але й не маленькими. Вона нагадувала модельку, яку він побачив на дамі. Тільки красивішу, незрівнянно красивішу. Та справжньою королевою була якраз мерт довгонога, з досконалими пропорціями, богиня, що зійшла в якусь долину посеред австрійських Альп. Вона всміхнулася, помітивши, що Павло споглядає її, і він усміхнувся у відповідь, знаючи, що все це було лише грою, щоб збудити ревнощі раяна і змусити його відволіктися від голландської спокуси. Як усі ми знаємо, Зумисна гра може перетворитися на дійсність, і в якусь мить Пауло замріявся і вирішив, що надалі спробує штурмувати жінку, яка, з власної волі, усе більше наближалася до нього. Мандрівники випрали одяг. Парочка примітивних дівчат робила вигляд, що не бачить поряд групу з понад 20 оголених людей, і раптом ніби знайшла якусь страшенно цікаву тему для розмови. Пауло виправ і викрутив сорочку й троси, зібрався випрати штани, а вдягнути – запасні, що завжди мав із собою, та потім вирішив, що краще залишити це на наступне колективне купання. Джинси служили для всього, але сохнули довго. Він угледів щось схоже на каплицю на вершині однієї з гір та поміж зелені. Сліди від потоків, що, певно, струменіли навесні, коли танули сніги, тепер це були піщанисті лінії, які спускалися з гори, усе інше було абсолютним хаосом, нагромадженням чорних каменів, перемішаних між собою, без жодної системи й естетики, що робила їх особливо красивими, не було й спроби організуватися або пристосуватися так аби краще протистояти постійному натиску природи. Вони могли бути тут уже мільйони років, або ледве два тижні. Дорожні знаки попереджали водіїв про можливі зсуви. І це означало, що гори ще формувалися, були живими, камені шукали одне одного, як це роблять люди. І цей хаос був прекрасним, був джерелом життя, таким, як він уявляв собі всесвіт навколо і осередині себе. Ця краса не була плодом порівнянь, молитов чи бажань, просто способом проживання свого довгого життя у формі каменів, сосон, що могли зірватися з гір, але повинні були лишатися там багато років, бо знали, що бажані каменям приємні їх зору і вони потребували у взаємному захопленні. «Там на горі є церква або каплиця», – зауважив хтось. Так, усі вже побачили та гадали, що це було лише їхнє відкриття, а тепер розуміли, що ні. І подумки питали, чи там хтось мешкає, чи її покинули багато років тому, чому пофарбували на біло місце, де скелі були чорні, як зуміли дістатися туди для будівництва, та хоч там як, каплиця була тут єдиною річчю, відмінною від первісного хаосу довкола. І так вони стояли, споглядаючи сосни і скелі, намагаючись дізнатися, де була верховина тих гір обабіч, одягаючись учисто і розуміючи зайвий раз, що купання здатне лікувати багато страждань, які вперто засіли в голові аж доки пролунав сигнал, що кликав їх рушити далі, а краса місцевості змусила забути про це. Судячи з усього, Карла була одержима деякими темами. Але ж як ти навчився цього, розуміння паралельних реальностей? Тому що одна річ мати Богоявлення – одкровення в печері, а проїжджати знову ці тисячі кілометрів – цілком менша. Неможливо отримати духовний досвід тільки в одному місці. Бог перебуває скрізь. Так, Бог скрізь. Він завжди поряд зі мною, коли я броджу полями Дуярдойла. Місце, де моя сім'я мешкає вже кілька віків. Або коли їду до Лімеріка побачити море. Вони сиділи в ресторані на узбіччі шосе, поблизу кордону з Югославією, де народилося і виросле одне велике кохання Пауло. До цієї хвилі ніхто, навіть Паоло, не мав проблем із візами. Але тепер, оскільки це комуністична країна, він місця собі не знаходив. Хоча водій сказав, що нікому не слід хвилюватися. Йогославія, на відміну від Болгарії, була поза залізною завісою. Мерт сиділа поряд із Паоло, Карла поряд із Райаном. І всі робили вигляд, що все добре, навіть розуміючи... Що, можливо, уже наближався якийсь обмін парами. Мерц сказала раніше, що не збирається залишатися надовго в Непалі. Карла стверджувала, що, мабуть, їхала туди, аби ніколи більше не повернутися. Райан вів далі. Коли я мешкав у Дуєрдойлі, місці, яке ви колись маєте побачити, хоча там часто дощить, думав, що мені призначено провести решту днів там як мої батьки, що навіть у Дублін не їздили побачити столиці своєї країни, або як мій дід і баба, які мешкали в селі, ніколи не бачили моря і вважали Лімерік надто великим містом. Роками я робив те, що вони просили – школа, праця в магазинчику, школа, гра в регбі, бо місто мало свою команду, яка намагалася, але ніколи так і не змогла вийти у вищу лігу. Католицька церква, адже вона була частиною культури і самобутності моєї країни, на відміну від тих, хто живе в Північній Ірландії. Я звик до цього. У вихідні виїжджав до моря, ще неповнолітнім пив пиво, бо господар паба був моїм знайомим і потроху звикав до своєї долі. Зрештою, що поганого в спокійному і повільному житті. У спогаданні цих будинків, зведених, певно, одним і тим же архітектором, у зустрічах з дівчиною десь у хліві за селом, у відкритті сексу, чи була з того радість, чи ні, а секс був, були й оргазми, проте я боявся увійти в неї, а потім зазнати покари від батьків чи від Бога. У пригодницьких книжках усі йдуть за своєю мрією, вирушають до неймовірних місць, Переживають труднощі, але врешті стають переможцями і розповідають свої історії подвигів на ринках, у театрах, у фільмах, у всіх місцях, де є охочі слухати їх. Ми читаємо ці книжки і думаємо. Моя доля буде такою. Урешті я завоюю світ, стану багатим, повернуся на батьківщину як герой. І всі заздритимуть мені, шануватимуть за те, що я зробив. Жінки всміхатимуться, коли я проходимо поряд. Чоловіки скидатимуть шапки і проситимуть розповісти тисячний раз, що трапилося в тій чи тій ситуації. Як же я зумів скористатися з єдиної можливості в моєму житті, щоб перетворити її на мільйони доларів? Та ці речі стають лише в пригодницьких книжках. Індієць чи араб, який кермував почергово з голландським водієм, підсів до них. Райан продовжив свою оповідь. «Я пішов до війська, як і більшість хлопців у моєму місті. Скільки тобі років?» «Двадцять три. Та я не служив. Отримав звільнення, бо мій батько зумів дістати для мене те, що в нас зветься третьою категорією. Тобто, так би мовити, запасний запасу. І я зміг витратити цей час на мандри. Гадаю, уже років двісті Бразилія ні з ким не воює». «Я служив, – сказав індієць. – Відколи ми здобули незалежність, моя країна не припиняє війну, не оголошено, з нашим сусідом. У всьому винні англійці». «Англійці завжди у всьому винні», – погодився Райан. «Вони досі окупують північну частину моєї країни. А минулого року, якраз коли я повернувся з Непалу, проблеми загострились. Тепер Ірландія на стежці війни». Через сутички між католиками і протестантами. Англія посилає туди війська. Продовжуйте, що розповідав. Перебила Карла. Як же ти опинився в Непалі? Поганий вплив, сказала сміючись, смерть. Райан і собі засміявся. Вона цілком має рацію. Моє покоління підростало. І шкільні приятелі почали емігрувати в Америку. Де в нас величезна спільнота – і кожен має дядька, друга, родину. У цьому також винні англійці. Знову втрутилась в розмову Мерт. Вони двічі намагалися заморити голодом наш народ. У друге, у дев'ятнадцятому столітті, вони прищепили якусь заразу картоплі, нашому основному харчу. І населення почало голодувати. За оцінками, восьма частина померла від голоду. Голоду! і два мільйони мусили емігрувати, аби мати що їсти. Слава Богу, Америка знову зустріла нас із розкритими обіймами. Ця дівчина, що здавалася богиною з іншої планети, почала оповідати про обидві епідемії голоду. Щось таке, про що Павло ніколи не чув. Тисячі померлих. Нікого, хто допоміг би народу. Боротьба за незалежність і таке інше. «Я виросла на історії», – сказала вона. Карла спробувала повернути їх до теми, що цікавила її. «Непал і паралельна реальність». Та, оскільки мертв не закінчила ще пояснювати всім, скільки вистраждала Ірландія, скільки сотень тисяч людей померли з голоду, як під час двох спроб повстання були розстріляні їхні видатні вожді революції. Як нарешті один американець, «Так, американець. Домігся мирного договору в нескінченній війні. Дівчина не зупинялася. Але це ніколи більше, ніколи більше не повториться. Наш опір тепер значно кращий. У нас є ірландська республіканська армія. І ми перенесемо війну на їхню землю. З бомбами, убивствами, усім, що тільки можна. Зрештою, щойно буде пристойний привід – вони будуть змушені забрати свої брудні чоботи з нашого острова». І додала, звертаючись до індійця. «Як ви це зробили у себе?» Індієць, якого звали Рагул, збирався розповісти, що відбувалось у них. Та цього разу Карла заговорила голосно і рішуче. «Може, Райан усе-таки закінчить свою історію?» «Мерт має рацію. Були ще інші впливи» які змусили мене поїхати до Непалу вперше. Коли я служив у війську, то вчащав до одного паба в Лімерику, поряд із казармою. Там було все. Грав дротики, більярд, боротьба на руках. Коли кожен намагається показати іншому, наскільки він мужик, готовий до будь-якого виклику. Один із завсідників був зі сходу і майже не розмовляв тільки випивав дві чи три склянки нашої національної величі – чорного пива – Гінес, І виходив раніше, ніж хазяїн бару вдарить у дзвін, сповіщаючи, що скоро одинадцята ночі їй час зачинятися. Справді, традиція зачинятись об одинадцятій ночі була встановлена Великою Британією перед війною з метою перешкодити п'яним льотчикам учиняти атаки на Німеччину чи щоб недисципліновані солдати не прокидалися з запізненням і не деморалізували військо. Одного прекрасного дня, утомившись слухати історії про те, як усі готуються вирушити в Америку за першої ж нагоди, я попросив дозволу і підсів за стіл до того, зі сходу. Ми сиділи так десь із півгодини, я думав, що він не говорить по-англійському, і не хотів завдавати йому клопоту, але перед тим, як піти собі, він сказав одну річ, яка застрягла в моїй голові: "Ти тут, але твоя душа деінде, на моїй землі. Єдина зустріч зі своєю душею". Я погодився, підняв келих на знак привітання, але не вдавався до розпитувань. Жорстке католицьке виховання не дозволяло мені уявити щось окрім єдності тіла і душі, в очікуванні на зустріч із Христом після смерті. На Сході є якась манія, – подумав я. Отож, – сказав індієць. Райан зрозумів, що образив його і вирішив удатися до самобочування. Та в нас іще гірше. Вважати, що тіло Христове перебуває в хлібі. Не серце на мене. Індієць зробив рукою жест типу це не має жодного значення. І Райан зміг нарешті закінчити частину своєї оповіді. Лише частину. Тому що невдовзі до всіх мала вернутись енергія зла. «Я не збирався вертатись в моє село, займатися справами, молочною фермою батька. Тоді як решта моїх друзів прагнула перетнути Атлантику і дістатися статуї свободи, що мала їх прихистити». Але зауваження чоловіка зі сходу не виходило мені з голови всю ніч. Бо, правда кажучи, хоч би як я намагався говорити, що все добре, я одружуся з якоюсь дівчиною, ми заведемо дітей, поїдемо подалі від цього задимленого й лайливого середовища. Хоч я навіть не знав інших міст, окрім Лімаріка й Дуєрдойла. Мені ніколи не було цікаво рушити в путь і хоча б пройтися селами, радше б присілками, поміж обома містами. Я вважав, що було достатньо, а також надійніше і дешевше мандрувати в книжках і фільмах. Ніхто на планеті не бачив таких красивих полів, як ті, що оточували мене. Однак я повернувся наступного дня до паба, Сів за столик до чоловіка зі сходу і, навіть знаючи, що певні питання були надто ризикованими через відповіді, спитав, що він мав на увазі, де була його земля. У Непалі. Будь-який студент-другокурсник знає, що існує місце, назване Непалом, та вже забув, хоч і вчив, назву столиця. І єдиний спогад, який мав, воно дуже далеко. Можливо, у Південній Америці, в Австралії, Африці, Азії, але абсолютно певно, що не в Європі, бо вже, мабуть, познайомився з кимось тамтешнім, бачив якийсь фільм або читав книжку. Я спитав, що він хотів сказати своїм учорашнім зауваженням. Він перепитав, про що йдеться, не пам'ятав точно, я повторив. Він і далі дивився у свій келих Гіннеса і нарешті порушив мовчанку. Якщо я так сказав, ти маєш поїхати саме в Непал. І як туди дістатися? У той же спосіб, як я сюди, автобусом. І пішов собі. Наступного дня, коли я хотів сісти за його столик, аби краще дізнатися про душу, що чекає мене десь далеко, він сказав, що воліє побути сам, як зазвичай і робив. Отже, якщо є місце, куди я можу дістатися автобусом, і якби я міг знайти собі супутника, хто зна, може. Одного дня я й відвідав би цю країну. Тоді я познайомився з мерт. У Лімерику. вона сиділа в тому ж місці, де я зазвичай любив дивитися на море. Я подумав, що їй буде зовсім нецікавий хлопець, Чиєю метою був не Трініті коледж, де вона закінчувала навчання, а молочна ферма – Оконелів у Дуєрдойлі. Ми одразу ж зав'язали знайомство. І в одній із розмов я розказав про дивного чоловіка з Непалу і про що він мені говорив. Незабаром я вже мав остаточно повернутися додому. І все це – мерт, пап, друзі по казармі стало просто одним етапом мого життя. Та вразила мене своєю ніжністю, розумом і, чого гріха таїти, красою. Якщо вона вважала, що я гідний її товариства, це давало мені більше впевненості і віри у своє майбутнє. Якось довгими вихідними, за тиждень до служби, вона повезла мене в Дублін, я побачив місце, де мешкав автор Дракули та її Trinity College. Найбільше, про що міг мріяти. В одному з пабів поблизу університету ми пили, аж доки власник не вдарив у дзвін. А я розглядав на стінах фото авторів, які творили історію нашої країни. Джеймс Джойс, Оскар Уайльд, Джонатан Свіфт, Ейц, Семюел Бекет, Бернард Шоу. Під кінець нашої розмови вона простягла мені папірець з поясненням, як доїхати до Катманду. Існував автобус, що вирушав щоп'ятнадцять днів від станції метро Тотаріч-Енд-Ветстоун. Я вирішив, що вона вже втомилася від мене. Хотіла, щоб я поїхав десь подалі, дуже далеко, і взяв папірець без найменшого наміру їхати в Лондон. Вони почули наближення групи мотоциклістів, які набрали швидкість, витискаючи акселератор до кінця. З місця, де вони сиділи, не було видно, скільки їх, але рівня, здавалось агресивним і нестерпним. Адміністратор зауважив, що заклад зараз буде закриватися, та ніхто за столиками й не поворухнувся. Райан зробив вигляд, що не почув, і продовжив історію. Мер здивувала мене своїм зауваженням. Якщо відняти час на дорогу, поки не буду цього коментувати. Я хочу, аби ти повернувся звідти точно через два тижні. Я чекатиму на тебе. Але, якщо не прибудеш у призначений день, ти більше мене не побачиш. Мерд засміялася. Її слова не були геть такими. Скоріше щось типу «ти знайдеш свою душу». Бо я свою вже знайшла, а те, що вона не сказала того дня, їй не сказала б зараз було. Моя душа – це ти. Я молитимуся щоночі, аби ти безпечно повернувся. Ми зустрінемось, і ти ніколи не відійдеш від мене, бо ти гідний мене, а я гідна тебе. Вона чекатиме на мене? На мене – майбутнього господаря молочної ферми Оконелів? Що їй до хлопця? Так мало освіченого і такого недосвіченого. Чому було так для мене важливо дослухатися до поради дивного чоловіка в пабі? Та мертв знала, що робить. Тієї миті, коли я ввійшов у той автобус, прочитавши все, що тільки знайшов про Непал, і збрехавши батькам, що мені подовжили термін служби через погану поведінку і відряджали до однієї з найвіддаленіших баз на гімалайському пасмі я перетворився на іншу людину. Я виїхав селюком, повернувся мужчиною. Мерт чекала на мене. Ми провели ніч у неї вдома і відтоді ніколи не розлучалися. «У цьому й проблема», – сказала вона, і всі за столом розуміли, що вона каже щиро. «Звісно, я не хотіла ідіота поряд, але й не чекала на когось, хто скаже мені. Тепер твоя черга вернутися туди зі мною». Вона засміялася. «І найгірше те, що я погодилась!» Пауло вже ніяковів, сидячи поряд змерт, торкаючись її ногами і вряди годи відчувати ласку її руки. Карла теж по-іншому дивилася на Райана. Це явно не той чоловік, якого вона шукала. А зараз поговоримо про паралельні реальності. Та ресторану вже окупували п'ять осіб, одягнених у чорне, з голими головами, Ременями на поясі, татуюваннями у вигляді мечів та зірок ніндзя. Вони підійшли до столу й оточили товариство, не вимовивши й слова. Ось ваш рахунок, вимовив адміністратор ресторану. Але ми ще не закінчили їсти, сказав Рен. І не просили рахунок. Я попросив, це сказав один із новонаявленої групи. Індієць спробував підвестися. Та хтось штовхнув його знов на стілець. «Перш ніж підете, Адольф хоче гарантій, що ви сюди не повернетесь. Ми не наводимо бродяг. Наш народ – це закон і порядок. Порядок і закон. Іноземці не потрібні. Вертайтеся до себе з вашими наркотиками і розпустою». «Іноземці? Наркотики? Розпуста?» «Ми підемо звідси, коли закінчимо їсти». Паула роздратувала за увага Карли. «Наще провокувати їх?» Він розумів, що навкруги люди, які насправді ненавиділи все те, що втілюють вони. Ланцюжки понавішані на штани, мотоциклені рукавиці з металевими накладками, геть відмінними від тих, що він купив у Амстердамі. Шипи, що мали настрашити, поранити, покалічити, якщо затопити такою рукою. Райан повернувся до того, Хто здавався ватагом? Старшого, зі зморшками на лиці, який мовчки все споглядав. «Ми з різних племен, але з племен, що борються проти того самого. Зараз закінчимо і вийдемо. Ми не вороги!» Ватаг, очевидно, мав труднощі з мовленням, оскільки притулив підсилювач до горла перед тим, як заговорити. «Ми ніяке не плем'я!» – сказав металічний голос приладу. «Виходьте негайно!» Якийсь момент, що здавалось, не скінчиться ніколи. Жінки дивилися на знайомцям увіччя. Чоловіки зважували свої можливості, а прибульці мовчки чекали, за винятком одного, який повернувся до господаря ресторану і заволав. «Дезінфікуйте ці стільці, коли вони заберуться! Певно, вони принесли заразу! Венеричні хвороби чи що там ще!» Решта нечисленних відвідувачів, здавалося, не звертали щонайменшої уваги на те, що відбувалося. Можливо, один з них і викликав оцю групу. Хтось, хто сприймав як особисту образу сам факт існування вільних людей у світі. «Забирайтеся звідси, панове боягузе!» Сказав інший із щойно прибулої групи, з вишитим на чорній шкіряній курці черепом. «Їдьте прямо!» і менше як за кілометр потрапити в комуністичну країну, де точно будете бажані. Не являйтеся сюди розбещувати наших сестер і наші родини. У нас є християнські цінності. Уряд, що не підтримує безлад. І пошана до інших. Давайте, хвіст поміж ноги і забирайтеся. Райан почервонів. Індієць видавався байдужим, бо, можливо, уже бачив цю сцену раніше. Можливо, тому, що за Кришною ніхто не має уникати боротьби, коли перебуває на полі бою. Карла просто дивилася на чоловіків із голиними головами, особливо на того, кому відповіла, що ще не закінчила їсти. Їй певно, кров ударила в голову, коли вона зрозуміла, що поїздка автобусом виявилася більш нудною, ніж вона собі уявляла. Мерт перша взяла сумку, дістала гроші що припадали на неї за рахунком, і повільно поклала на стіл і одразу пішла до дверей. Один із чоловіків став їй на дорозі. Знову назрівав конфлікт, який ніхто не хотів би довести до бійки. Та вона його відштовхнула. «Безцеремонний, безстрашно!» І пройшла далі. Решта підвелися, заплатили свою частину рахунка і вийшли. Це теоретично означало що вони і справді були боягузами, здатними на довгу подорож до Непалу, але готовими втекти. Щойно з'явиться перша конкретна загроза. Єдиний, хто здавався готовий стати проти усіх, був Райан, але індієць Рагул узяв його за руку і повів за собою, тоді як один із бритоголових розважався, й закриваючи лезо свого складного ножа. Французи. Батько і дочка теж підвелися, заплатили рахунок і вийшли разом з іншими. «Ви можете лишитися», – сказав ватах металевим голосом підсилювача, притуленого до горла. «Не можу, я з ними, і це ганьба, що таке відбувається тут, у вільній країні з чудовими краєвидами. Останнє враження, яке ми винесемо з Австрії – це річка в ущелині, Альпи, краса Відня». Незрівнянний ансамбль аббатства Мельк. А банда виродків? Дочка потягла батька, який не припиняв говорити. «Яка ганьбить країну! Буде швидко забута! Ми приїхали з Франції, щоб зіткнутися з отаким!» Один з типів зайшов іззаду і ударив чоловіка в спину. Англійський водій втрутився поміж них. Сталевими очима він пильно дивився на ватага. Не кажучи ні слова – та в цьому не було необхідності, бо його присутність у цей момент, здавалося, налякала всіх. Дівчинка закричала. Ті, хто був біля дверей, спробували повернутися. Але індієць їх утримав. Це була програна битва. Сам же підійшов туди, узяв батька і дочку за руки і виштовхав усіх на вулицю. Вони попрямували до автобуса. Водій вийшов останнім увесь час дивлячись на ватага банди і не виказуючи страху. «Ми від'їдемо, повернемося на кілька кілометрів і переночуємо в містечку неподалік. Отак утекти? Ми для цього проїхали стільки, щоб утекти в першій же сутичці», заговорив найстарший чоловік. Дівчата здавалися переляканими. «Саме так, тікаємо», – відповів водій. «Я кілька разів їздив цим маршрутом і втікав від кількох речей». Не бачу ніякого приниження в цьому. Було б гірше, якби вранці ми мали порізані шини, і не змогли б їхати далі, бо я маю тільки два запасні». Вони приїхали в містечко, зупинилися на вулиці, що здавалося спокійною. Усіх знервував і перелякав випадок у ресторані. Але тепер вони були групою, здатною опиратися на будь-які агресії та все одно вирішили спати в автобусі. Ледве вдалося заснути, та через дві години потужні ліхтарі почали світити всередину. Поліція. Один поліцейський відчинив двері і щось сказав. Карла говорила по-німецькому і пояснила, що вони вимагають, аби всі вийшли, нічого не беручи з собою. У чому є? О цій порі повітря було холодне, але поліцейські, чоловіки і жінки – не дозволили нічого взяти. Люди тремтіли від холоду і страху. Та нікого це не цікавило. Поліцейські зайшли в автобус. Відкрили сумки, наплічники. Усе повитягали і кинули на підлогу. Знайшли кальян, який зазвичай використовують для куріння гашишу. Це було конфісковано. Попросили всі документи. Читали повільно. З ліхтарями. Перевіряли відмітку про в'їзд. Продивилися кожну сторінку, аби переконатися, що немає підробок. Освітлювали фото на паспорті її обличчя кожного. Коли дійшли до повнолітніх дівчат, один з поліцейських пішов до машини і почав із кимось говорити по рації. Зачекав трохи, ствердно кивнув головою і повернувся до парочки. Карла перекладала. Маємо відвести вас до міського уповноваженого у справах неповнолітніх. Ваші батьки незабаром будуть тут. Незабаром, тобто за два дні або за тиждень, залежно від того, чи куплять вони квитки на літак і автобус, чи ж поїдуть автомобілем. Дівчата здавалися шокованими. Одна почала плакати, та поліцейський продовжив своїм монотонним голосом. «Не знаю, куди ви їдете?» «І це мене не цікавить. Я просто дивуюся, як ви перетнули стільки кордонів, і ніхто не зауважив, що ви втекли з дому». Він повернувся до водія. «Можна було б конфіскувати ваш автобус за зупинку в забороненому місці. Я не роблю цього, бо хочу, щоб ви рушили якнайшвидше і якнайдалі. Ви, значить, не помітили, що вони неповнолітні? Я помітив, що в паспортах написано «інше» ніж ви стверджуєте тепер». Поліціянтка збиралася продовжити розмову, пояснюючи, що вони підробили документи, що був очевидним від обох, що вони втекли з дому, бо одна з них стверджувала, що в Непалі гашиш набагато кращий, ніж у Шотландії. Принаймні це було записано в досьє, яке прочитали у відділку, що батьки були в розпачі. Та вирішила припинити розмову. Єдині, кому вона зобов'язана давати пояснення – її керівництво. Поліціянти забрали паспорти і наказали йти з ними. Дівчата спробували протестувати, та жінка не слухала. Жодна з неповнолітніх не розмовляла німецькою, а поліцейські, хоча, мабуть, і знали англійську, відмовлялися говорити іншою мовою. Поліціянтка зайшла з обома в автобус і наказала повибирати свої речі з посеред того безладу, що забрало певний час, а люди тим часом мерзли ззовні. Нарешті обидві дівчини вийшли, і їх повели до однієї з поліцейських машин. «Рушайте!» – наказав лейтенант. «Так ви ж нічого не знайшли. Чому ми повинні їхати?» – запитав водій. «Де нам знайти місце, щоб зупинитися і не боятися?» що конфіскують транспорт. На околиці, перед в'їздом у місто. Є поле, можете там переночувати. І виїхати зі сходом сонця. Ми не хочемо, щоб ви псували пейзаж своїм виглядом. Люди почали збирати свої документи і заходити в автобус. Водій і індієць, його помічник, не рухались. Та в чим же наша провина? Чому ми не можемо переночувати тут? Я не зобов'язаний відповідати на ваше питання. Та якщо ви волієте, щоб я забрав усіх у відділок, ми почали зв'язуватися з вашими країнами, доки ви чекатимете в камері без опалення, то з цим немає проблем. Ви можете бути звинуваченими у викраденні неповнолітніх. Одна з автівок рушила з дівчатами. І ніхто з автобуса ніколи не дізнався, що з ними було далі. Лейтенант дивився на водія, індієць дивився на обох. Зрештою водій відступив, зайшов в автобус і рушив. Лейтенант іронічно попрощався. Ці люди навіть не заслуговували бути вільними, їздячи по світу, розкидаючи сім'я бунту. Досить уже того, що сталося в травні 1968-го у Франції. Це мало бути зупинено за будь-яку ціну. І хоча травень 1968 року не мав нічого спільного з рухом хіппі та подібними, але люди могли переплутати речі і потім забажали повалити все повсюди. Чи хотів би він бути з ними? У жодному разі. Він мав родину, дім, дітей, друзів у поліції. Досить було вже самого перебування так близько від комуністичного кордону. Хтось якось написав в одній газеті, що радянці тепер поміняли тактику і використовують молодь, аби розбестити їх та повернути проти власного уряду. Він уважав це повною нісенітницею та волів не ризикувати. Усі говорили про абсурд, який щойно пережили. Окрім Пауло, котрий, здавалося, утратив дармовий Карла запитала. Чи з ним усе добре? Вона не змогла б подорожувати в компанії людини, що відчувала страх перед першими побаченими представниками влади. І він сказав, що все дуже добре. Лише забагато випив і його нудило. Коли автобус зупинився у місці, вказаному поліцейським, Пауло перший вискочив і виблював обіч дороги. Обережно, щоб ніхто не бачив, тому що тільки він знав свої муки, своє минуле в Понта-Гросі, жах, що завжди його охоплював, коли він перетинав кордон, ба гірше, жах розуміння, що його доля, його тіло, його душа завжди будуть причеплені до слова «поліція». Він ніколи не почуватиметься в безпеці, хоча не був винуватим, коли його заарештували, її катували. І потім не скоїв ніякого злочину. Крім, можливо, поодиноких випадків уживання наркотиків, яких, утім, ніколи не мав при собі. Навіть в Амстердамі, де це взагалі дозволено. Зрештою, катування й ув'язнення залишалися позаду. В реальності фізичній, але й далі були присутні в паралельній реальності в одному з багатьох життів, які він проживав одночасно. Він усівся подалі від усіх і хотів лише тиші й самотності, але Рахул – індієць, підійшов із чимось схожим на білий холодний чай. Пауло випив. Воно мало смак з кислого йогурту. «Невдовзі покращує, тільки не і не намагайся заснути зараз. І не поясні нічого». У декого організм чутливіший за інші. Вони посиділи в спокої. Речовина почала давати ефект за 15 хвилин. Пауло підвівся, аби приєднатися до інших, які вже розпалили багаття, її танцювали під автобусне радіо. Танцювали, щоб вигнати демонів. Танцювали, щоб показати, що все одно були сильнішими. Посиді ще трохи. «Наполіг індієць. Можливо, нам необхідно разом помолитися. Це було харчове отруєння», – пояснив Пауло. Та глянувши на індійця, побачив, що той аж ніяк цьому не вірить. Він знов усів. Індієць усівся прямо перед ним. «Припустімо, що ти воїн і очолюєш битву, і раптом присвітлий Господь з'являється, щоб узяти участь у бою». Пропустімо, що його ім'я Арджуна, і він просить, щоб ти налякався, ішов уперед, і сповнив своє призначення, бо ніхто не може вбити чи вмерти. Час є вічним. Сталося так, що ти – людина, яка вже пройшла через подібну ситуацію в іншому часовому вимірі, і бачиш, що ситуація повторюється, навіть якщо вона відмінна». Почуття є такими самими. Як, до речі, твоє ім'я? Пауло. Так от, Пауло. Ти не Арджуна. Усевладний воєначальник, що боявся поранити своїх ворогів, тому що вважав себе доброю людиною. І Крішні не сподобалося почути, бо Арджуна наділяв себе владою, якої не мав. Ти, Пауло, з одної далекої країни, у якого є миті хоробрості, є миті боягуства, як у кожного з нас. У миті боягуства ти охоплений страхом. А страх, попри думку багатьох, закорінений у минулому. Дехто з гуру в моїй країні стверджує, коли ти йдеш вперед, у тебе страх того, що маєш зустріти. Але як я можу мати страх того, що маю зустріти, коли ще не зазнав болю, розлуки, внутрішніх чи зовнішніх мук? Ти пригадуєш твоє перше кохання? Воно ввійшло крізь відчинені двері, сповнені світла, і ти дозволив йому зайняти все, освітлити твоє життя, зачарувати мрії аж доки, як завжди відбувається з першим коханням. Одного дня воно пішло геть. Тобі мало бути сім чи вісім років. Вона була милою дівчиною твого віку, але знайшла собі старшого залицяльника, а ти отак і зостався страждаючи, кажучи, що ніколи більше в житті не покохаєш знов, бо кохати – це втрачати. Але ти знову покохав. Неможливо уявити життя без цього почуття. І кохав, і втрачав далі, аж доки зустрів когось. Пауло подумав, що наступного дня вони в'їдуть у рідну країну однієї з тих, кому він відкрив своє серце – Ким захопився і знову втратив. Яка навчила його стількох важливих речей, Навіть удавати мужність умить розпачу. Справді, це в колоподібному просторі крутилося колосо доля. Забираючи радощі і приносячи біль. Забираючи біль і приносячи радощі. Карла дивилася, як ті двоє розмовляють. І краєчком ока стерегла мерт аби та не наблизилась. Чому б йому не повернутися і не потанцювати трохи довкола багаття, скинувши з себе ту зловісну вібрацію, що запала в ресторані і продовжилася в маленькому місті, звідки їх вигнали поліціянти. Водій стежив за гучністю музики. Він теж опановував себе після тої ночі, хоча й не вперше проходив через таке що гучнішою і наполегливішою вона буде, то краще. Він поміркував, що знов могла з'явитися поліція з вимогами, щоб вони виїхали звідти, але вирішив розслабитися. Його не залякали тим, що якась група людей, уважаючи, ніби їм належить влада і, відповідно, світ, спробувала зіпсувати один день його життя. Гаразд, просто один день. Але один день – це найкоштовніша річ на цій землі. Просто один день. Про нього його мати благала на смертному ложі. Один лише день коштує більше, ніж усі царства планети. Майкл, так звали водія, зробив дещо непомисленне трьома роками раніше. Здобувши медичну освіту, він одержав від своїх батьків старий Вольксваген. І, замість скористатися ним, аби похизуватися перед дівчатами або показати друзям в Єденбурзі, за тиждень вирушив у подорож до Південної Африки. Він заощадив достатньо, щоб провести два чи три роки в мандрах. Попрацював у приватних клініках, оплачуваним інтерном. Його мрією було пізнати світ, тому що він уже пізнав крихкість людського тіла. Через нещисленну кількість днів, проїхавши колишні французькі й англійські колонії, намагаючись допомогти хворим і втішити засмучених, він звик до думки про завжди близьку смерть і пообіцяв собі самому, що ніколи, у жоден момент, не дозволить, аби бідні страждали, а покинуті лишалися без утіхи. Він виявив, що доброта могла стати заступницею Її рятівницею. Ніколи. Жодного разу він не зіткнувся з труднощами він не голодував. Вольксваген, що призначався для інших цілей і вже був 12 років у вжитку, хіба що одного разу пробив шину, проїжджаючи через одну постійно охопленою війною країну. Доброж, яке робив Майкл, почало, але він цього не знав випереджати його і в кожному селі його приймали як рятівника. В одній із своїх поїздок він натрапив на пункт Червоного Христа в мальовничому селі неподалік від озера Конго. Туди теж сягнула його слава. Його забезпечили вакциною проти жовтої пропасниці, ліками, якимсь хірургічним матеріалом і наполегливо попрохали не втручатися ні в які конфлікти. Тільки лікувати поранених з обох боків. Таке наше завдання, пояснив один юнак із Червоного Хреста. Не втручатися. Тільки лікувати. Подорож, яку Майкл планував на два місяці, розтяглася майже на рік. На кожному кілометрі, майже ніколи на самоті. Підвозячи переважно жінок, які вже не могли йти після стількох днів пішки в намаганні втекти від насильства, і міжплемінних воїнів, що ширилися по всіх районах. Він проходив безліч контролів і відчував, що йому хтось допомагає. Після пред'явлення паспорта йому одразу давали проїхати. Може, тому що він виліковував йогось брата, сина, друга. Це його просто вразило. Він дав обідницю Господу. Благаючи про можливість щодня жити в служінні, і хоч би день, однісінький день, за подобою Христа, якого шанував безмежно, він подумував стати священником. Щойно дістанеться до краю Африканського континенту. Приїхавши до Кейптауна, він вирішив відпочити, перш ніж підшукати собі релігійний орден і стати послушником. Його кумиром був святий Ігнатій де Лойола, який зробив те саме, мандрувавши по світу і заснувавши орден і єзуїтів, почавши студентом у Парижі. Майкл знайшов простесенький дешевий готель і вирішив дати собі тиждень відпочинку, щоб увесь той адреналін вийшов з тіла, поступившись місцем миру. Він намагався надумати про побачене. Повертання назад нічого не покращує. Служить лише, аби вдягти уявні кайдани на ноги і повністю відкинути всяке сподівання на людство. Він дивився перед собою. Обдумував, як продати Вольксваген. Споглядав зранку до вечора море за вікном. Бачить, як міняться кольори сонця і води, залежно від пори дня». А внизу прогулюються берегом білі чоловіки у своїх колоніальних шоломах із люльками зі своїми жінками вдягненими ніби при лондонському дворі жодного темношкірого лише білі там унизу на тротуарі вздовж морського берега це засмучувало його більше ніж він думав расова сегрегація була в країні узаконена і в той момент принаймні поки що. Він нічого не міг удіяти, тільки молитися. І він молився зранку до вечора, благаючи наткнення, готуючись до повторення в десяте духовних вправ святого Ігнатія. Він хотів бути готовим, коли надійде час. На третій день уранці, коли він пив каву, двоє чоловіків у світлих трійках підійшли до його столика. Отже, «Ви та людина, що прославляє Британську імперію?» Британська імперія вже не існувала. Вона перетворилася на співдружність. І він здивувався словам того чоловіка. «Я щоразу славлю один єдиний день». Була його відповідь, хоча він знав, що його не зрозуміють. І насправді вони таки не зрозуміли, бо розмова пішла в напрямку небезпечнішому, ніж він міг би собі уявити. «Вас добре приймають і шанують, де би ви не з'явилися? Ми потребуємо таких людей, що працювали б із нами в британському уряді». Якби цей тип не зробив притиску на цьому британському уряді, він міг би подумати, що його запрошують на якусь шахту, плантацію, гірничу фабрику на посаду керуючого або ж лікаря. Але британський уряд означав інше. Майкл був людиною доброю та ніяк не простаком. «Дякую, я не хочу. У мене інші плани. А саме стати священником, служити Богові». «А ви не вважаєте, що могли би служити Богові, служачи своїй країні?» Майкл зрозумів, що більше не може перебувати в цьому місці, куди так важко добирався. Він мав повернутися до Шотландії першим можливим літаком. На це мав гроші. Він підвівся, не давши типу змогти продовжити розмову, розуміючи, до чого його люб'язно запрошували. До шпигунства. Чоловік мав добрі стосунки з племінними військовими угрупуваннями, знав багатьох людей. І найостайніша річ, яку він міг зробити у житті, це зрадити тих, хто йому довіряє. Він зібрав речі, поговорив з адміністратором, що рада погодився купити його автівку. Лишив адресу одного приятеля, котрому треба переказати гроші, рушив до аеропорту і через 11 годин приземлився в Лондоні. На дошці оголошень побачив, поки чекав на потяг до центру, заховане поміж пропозиції роботи для покоївок, офіціанток, дівчат охочих до праці в кабаре чи реклами спільного помешкання таке. «Шукаємо водіїв на рейси до Азії». І замість рушити до центру, він зірвав оголошення і пішов за вказаною адресою до маленького офіса з табличкою на дверях «Budget Bus». «Вакансії заповнені», – відповів довговолосий хлопець. Відчинивши віконце, якраз достатньо, аби можна було почути трохи запаху гашишу. «Та я чув, що в Амстердамі шукають кваліфікованих водіїв. У вас є досвід?» «Багато. Тоді їдьте туди. Скажіть, що ви від Теда. Вони мене знають». Він простяг йому брошуру з назвою ще дотепнішою, ніж «Баджетбас» – «Меджикбас». «Пізнай країни, куди ти і не мріяв вступити. Вартість – 70 доларів з людини. Включена тільки подорож. Решту беріть із собою, за винятком наркотиків, бо вам переріжуть горлянку раніше, ніж доїдете до Сирії» і фото барвистого автобуса з кількома людьми перед ним, з жестами побажання миру і любові, якими користувалися Черчилль і Хіппі. Він поїхав до Амстердама, і його негайно взяли. Очевидно, попит перевищував пропозицію. Це була його третя поїздка, і він не втомлювався перетинати азійські ущелини. Він поміняв музику, поставивши касету, де сам вибрав виконавців, Першою була Даліда, єгиптянка, що мешкала у Франції і стала подією для цілої Європи. Люди ще пожвавішали. Кошмар минув. Регул зрозумів, що бразилець майже повністю прийшов до тями. «Я помітив, що ти стояв перед тою бандою лиходіїв у чорному, не виказуючи особливого збентеження. Ти був готовий до сутички». Але це перетворилося б на проблему для нас ми подорожні, а не господарі тієї землі. Ми залежимо від чужої гостинності. Пауло ствердно кивнув головою. Проте, коли з'явилася поліція, тебе паралізувала. Ти тікаєш від якоїсь проблеми? Убив когось? Ніколи. Але якби міг зробити таке кілька років тому, без сумніву, зробив би. Проблема втім що я ніколи не бачив обличчя моїх можливих жертв». У загальних рисах, щоб індієць не запідозрив брехню, він розказав про те, що сталося в Понта-Гросі. Співрозмовник не виказав особливого інтересу. «А значить, у тебе страх звичайніший, ніж ти сам гадаєш. Поліція. Усі бояться поліції, навіть ті, хто все життя шанує закон». Коментар заспокоїв Пауло. Він побачив що до нього йде Карла. Чому ви не з іншими? Як тих дівчат забрали? Ви думали зайняти їх місце? Ми готуємося до молитви. Ото і все. А я можу приєднатися. Твій танець теж є способом хвалити Господа. Вертайся до всіх і продовжуй. Та Карла, друга найкрасивіша дівчина в автобусі, не здавалася. Вона хотіла помолитися, як бразильця. Щодо індійців, то вона їх уже бачила кілька разів в Амстердамі. Їхні дивні пози, фарбу поміж очима та погляд, спрямований у нескінченність. Павло запропонував усім узятися за руки, і коли вже збирався промовити перший вірш молитви, Рагул перервав його. Залишимо молитву словами на інший час. Найкраще, що можна зробити тепер, це помолитися тілом, танцюючи. Він пішов до вогнища, і двоє його співрозмовників прослідували за ним. Усі присутні вбачали в танці й музиці, спосіб звільнитися від тілесної оболонки. Сказати самим собі, у цю ніч ми тут усі разом і радісні, попри те, що сили зла спробували нас розлучити. Ми разом і будемо разом далі в дорозі, що перед нами – попри те, що сили темряви хочуть перешкодити нам рухатися вперед. Ми тут разом, та одного дня, рано чи пізно, нам доведеться сказати «Прощавай», навіть не будучи безпосередньо знайомими одне з одним, навіть не обмінявшися словом. Ми тут разом через одну з тих таємничих причин. Уперше танцюємо довкола багаття, як це робили предки» котрі були ближчими до Всесвіту і бачили в нічних зірках, у хмарах і грозах, у вогні і вітрі рух і гармонію. І тому танцювали, щоб ушанувати життя. Танець змінює все, вимагає всього і не осуджує нікого. Хто вільний, танцює, навіть якщо він у в'язниці чи на візку. Бо танцювати – це не просто повторення певних рухів, і розмова з кимось головнішим і могутнішим, ніж усей усі. Це – можливість користуватися мовою, що перебуває поза егоїзмом та страхом. І в цю вересневу ніч 1970 року, вигнані з бару і принижені поліцією, ці люди танцювали і дякували Богу за життя настільки цікаве, наскільки сповнене нових речей –